DJ Nyonzima. Mnendelea kutega sikio ni radio Sangani rikuwa tangazia kutoka Jijini Bujombura karibu ni katika tarifa hii habari kwanza mutasari wa habari zenyewe na katika ukurasa wa usalama watu wawiri walijeruhi wa vibaya na risasi waliofiatuliwa na wasi wasiojulikana miongoni wao upakiwema waliovalia sari za polisi ni huko mkowani ngozi katika tarafa la gisagara hivyo hivyo kusu usalama watu waini walijeruhi wa wakati wa mapigane uletokea jana kwenye kanisa la dehebo Emmanuel ni huko mkowani bubanza katika tarafa la rugazi na kwenye ukurasawa kulima wa kulima waliokuwa akiendesha kilimo katika mashamba ya shirika la Rogo Farm ni kijijini Gabiroro vya gira wanaofia matokeo ya mashamba yao baada ya eneo hilo kupewa serikali na hata hivyo waziri wa kilimo Deo Gede, Deo Gideonrema anaturiza mioyo ya wakulima hao Katika ukurasa wa bariza ugenini, tuta Kwamba kongamano la kiuchumi la China Afrika limeanza jumatatu hii kwa lengo la kujadili njia za kukuza usiano katika nyanja za, kui, za kiuchumi na kidemokrasia. Na hata hivyo uko Faransa waziri wa Nikola Hilori Juzuru kwenye nafasi yake mwaka moja bada ya wakani mengine nikatarifa hii ya habari. Fundimitambo ni Odrine Daikeza. Isa. Kwa nyingine tena karibu ni kwanza ukurasa wa usalama watu wa wili walijiruhi wa fibaya, na risasi walio fiaturiwa na wasi wasio julikana. Miongoni mwao pakiwemo walio sare za polisi ilikuwa ni usiku kwa mkia leo jumatatu majira saine ya usiku katika tarafa lagisa gara mkowani ngozi. Watu shinina sita wanawishi karibu na eneo hilo walikamatoa kwa mjibu wa polisi wanashutumiwa kosa la kutuwasaidia watu walio katika hatari. Wat wanne walejeruhiwa wakati wa mapigano yelio tokea jana kwenye kanisa la thehebu Emmanuel ni katika eneo la ruche tarafa ni rugazi bubanza. Polisi ambao walingili kati hatimaye waliamua wa ambao walikuwa wanashambuliana na kufunga kanisa hilo badai wa wote walipewa amri ya kuondoka manyumbani kwao. Na itafahamika kwamba mchakato kuhusu wakilishi wa kanisa hili katika ngazi ya kitaifa sasa ni katika mahakama ya kukatarufa hapa jijini bujumbura. Katika kurasa wa elimu vyumba vya darasa 418 ndivyo 418 ndivyo vinavyokosekana katika shule zote za mkoa wa Bobanza kaskazini magharibi mwa Burundi na hesabu ni hizo hizo kuhusu bao ambao unaokosekana uongozi wa elimu mkoa huu mkoa Wanafamisha kwamba, waneleza kwamba, wanasubiri kutimiza kwa, ha, kwa ahadi zilizo tolewa na matarafa za mkowani huyo. Daftari alfumoja miasita, daftari alfumoja miasita, kalamu alfumoja miahamsini, mia pamoja na kadi za matibabu zaidi ya sabini, ndiyo vyo msaada, uliotolewa na shirika ninalo hituwa Fondasio Tabita kwa raia wasio jiveza. Ikiwa ni, pamo, ni watoto pamoja na wajane baada ya matarafa ya mkoani Bujumbura na jijini Bujumbura Jumapili hii raia hao pamoja na viongozi na viongozi wao wanashukuru msaada huo Tuskilize tusikilize mkuu watarafa tarafa mkaza desiré ambaye anatoa maelezo yake Chaku Shkuri Foundation eh, Tabita Action, cha muhimu ni kufuraiya kazi kwa na kuna Unana mekusanya watu katika tabaka tatu. Kuna watoto wadogo, kuna wavulana na kuna wazee Kwa hili swali la watoto, hakuna kisita kubali pakua watoto wazururaji barabarani. Wanashindwa kuenda shuleni kwa kutokana na mapungufu ya kifamilia. Sasa, sisi ote tunazaliwa tuko wazima. Tukiwa na akili, alakini ujuzi ndoko tafauti. Kwa hiliyo sasa kama watoto ataweza kupata hizo vifaa vya shure. Watenda shuleni, watenda watapata hizo wakili wataudumiwa na wenyewe kesho waneza kuchukua hazifamba limbadi na wenyewe wanajua kama masomo ndiyo msingo wa maisha. Kutokana na achapili ni wa vulana wenyewe awa sichana wenye walukua wakivuta bangi, wakiuza mwili wawo, wakitembea ovyo mjini. Alakini leo hii Foundation Tabita Action imewapokea na kuafundisha entrepreneuria. Nikusema yani, kama wenyewe kwa leo hawata muda munda kwa, kwa kuzorota barabarani wako anatembea tembea pana nakuli. Watajitahidi kuunda kazi zao kutokana na hii si walipata, akisha waunde, kama ni kuuza tomate, kama ni kuuza nyanya, kama ni kuuza samaki, alakini watajua kama kuliko kunda kuuza mwili wala kuzorota barabarani, wanajitegemea wenyeo hiki ni ketucha kushukuru sana huwa likuwa ni Desire Mazimaka kiongozi wa tarafa la mkaza pagijinebojombura, tupumuzike kidogu bada tuendele na tarifa hii habari isangani Ni saba rada kika shina saba ndani ya studio za radio sanga niru tukendela tarifa ya habari wakulima waliokuwa wakiendesha kilimo katika mashamba ya shirika Rogo Farm kijijini Gabiro Lujagira wahofia matokeo ya mashamba yao bada ya eneo hilo kupewa serikali waziri wakilimo Deo Giderurema na tuliza mioyo wakia hidi kuwara ya hao ndi watendelea kupayendesha shuguli za kilimo pia bila kukodi viwanja hivyo mengi zaidi na mwenzetu placide nyomongede. Walikua kikodi kwa kilimo binafsi takriba ni aheka fumoja miatano katika mlima gabiro ruzea gira tarafa ni rugombo. Shamba hilo lilikuwa likimirikiwa na shirika Rogo Farme ambalo lilikuwa likikodisha kwa wakulima wadogo wadogo wa maeneo Ohio. Mimea inayo jiri shamba ni humoni pamoja na migazi, nyanya, mchicha, mahindi, muhogu na vinginezio. Wakati Shamba Hilo, linamilikiwa kwa sasa na serekali ya Burundi, walio kodi Shamba Nihumo, waleleza kuwa wanawasiwasi ya kuweza kupokonyo sehemu hiyo kabla ya kuvuna. Mbali na hayo, wakulima haoni jinsi takabjo tokea wakati walitowa hela ya kukodi Shamba Hilo, ili wapati kuendelea na kilimo humo humo. Wazili wa kilimo, mazingira bwana buwanadeo Giderurema, anatuliza moyo wakulima hao kuwa serikali itawasubiri kwanza wavune na kwaidi kutafutia ufumbuzi maswali yote wakulima hao ile serekali ya nzishe miradi katika shamba hilo bila wasiwasi waziri Gide Rurema anaongeza kuwa raia ndia watanufaika zaidi wakati waziri Rurema anasema kuwa shamba ni humo patakuwa pakipandikizo mea mmoja wakulima maeneo wa maine Ohio, wanaleza wanaeleza kuitakuwa vigumu kwa kutekereza hatuwa hiyo wakati wote walikuwa wakilima mea tofauti waziri Rurema Ndurema ariaidi kubalii ya njuga maswali yote wakulima hao na kutadhalisha atakae kodisha shamba hilo akiomba raia kutoto wa hela la kukodi kwa shamba lao. Shukula kwa kuplasi deneo mungere na tukiendelea na ukurasa wa uchumi juisi zilezozuliwa na madawa yaliyo tupamda. Bado vina nchini Burundi ni wakati wizara wizara tofauti husika hazichukui maamuzi dhidi ya viwanda vina vina hizo kwa sababu rushwa ni kubwa kuliko mamuzi ya serikali. Hayo nafahamishwa na kiongozi wa shirika Parsem vonstendi kumana ambaye neleza kuwa serikali na paswa kuzingatia maslahi ya uma kwa kuondoa kwa kikamilifu uzaji wa bitha hizo. Na tukiendelea ratarifa hii ya bari sasa ukurasa wa Michezo Timu ya Berkostaria walasichana na nyustaria ya furana Ndizo zilichukua na fasi ya kwanza katika michu wano kwa ngazi ya kitaifa ya Michezo wa Vikapo iliyo hitimishwa jumapili hii Kiwanja cha Prenseri Champira wa Migu marufu Prenseri wa Gasore Kitapoke ya Michezo katha baada ya mwaka mzima kikikarabatiwa na kabla naona habari ya hajapatikana by in the bad tu tayu rudiria sasa twende kwenye ukurasa wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Katika ukurasa wa habari za kimataifa kongamano la kiuchumi la China Afrika limeanza Jumatatu hii kwa lengo la kujadili njia za kukuza usiano katika nyanja za kiuchumi na kidemokrasia na katika nchi ya Ufaransa waziri wa mazingira Nicola Hilo, ajizuru kwenye nafasi yake mwaka 1 baada ya uteuzi wake mwingi zaidi na Jerome Akizimana Mkutano wa tatu tangu kwasisiwa kwa ushirikiano baina ya China na Afrika unaanza leo inchini China Mkutano wa kwanza ulifanyika mwaka kelfumbiri na sita mjini Beijing na wapili ulifanyika mua kelfumbiri kuminatano inchini Afrika kusini. Mkutano huu unawakutanisha viongozi wa Afrika na China ukirenga kujadili njia za kukuza husiano katika nyanja za kiuchumi na kidemokrasia idadi kubwa ya viongozi wa Afrika wapo inchini China kuhuthulia mkutano wa kila mwaka wa ushirikiano baina ya Afrika na China. Baadhi ya viongozi waliowasili nchini China ni mwenyekiti wa umoja wa Afrika na Raisi wa Rwanda Paul Kagame, Raisi wa Nigeria Muhammadu Buhari, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, Raisi wa Uganda Yoweri Museveni, Raisi wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Raisi wa Botswana Mongwase Masisi, Edgar Lungu wa Zambia, Adama Baloo wa Gambia na Peter Mutharika wa Malawi. Mkutano huo pia unahudhuria na katibu mkuu wa moja wa mataifa Antonio Guterres. Li Dan, mkurujenzi wa kitengo cha Afrika katika chokikuku cha mambo ya nje ya China, amesema jukwaa hilo kwa kipindi cha miaka 18 limesaidia kukuza ushirikiano wa nchi za ukanda wa kusini. China imekuwa na ushawishi mkubwa barani Afrika, ikijihushisha kwenye miradi mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa reli katika mataifa ya Kenya na Ethiopia. Hata hivyo, wakosoaji waweka Zaji unaufanyo na China barani Afrika Wanasema kuwa unaongeza madeni kwa mataifa ya Afrika Waziri wa Ufaransa mwenye thamana ya ekolojia na mshikamano Nikola Hilotz Hame tangaza niyayake ya kujiuzuru kwenye nafasi yake mwaka mmoja bada ya utewziwake Nikola Hilotz amesema kwenye radio France Inter Kua amekua akijihispeke yake katika shuhuli zinazo husiana na masuala ya mazingira Mutayarisha jihuyo wazamani wa makala kwenye efficient amesema kwa amechukua hatua hiyo bila hata kumshauri raisi makro na waziri mkuu Philippe kwa khofia kuwa wangeweza kumzuia kuchukua hatua hiyo waziri mkuu na raisi wa jamhuri walimwamini kwa miezi yote 14 lakini kwa mtazamo wake Nicola Ilot serikali haijajawaweza kuzingatia masuala ya mazingira ashkran kwako Jerome Hakizimana kwa habari hizo ugenini na tureje turegerere habari za turejea habari za michezo kama nilivyoadhi vipunde Timu ya belkostari ya wasichana na New Star ya wavulana nalizo zilichukua nafasi ya kwanza katika michu wano kwa ngazi ya kitaifa ya mchezo wa vikapu. Hidio hitimishwa jumapili hii. Kina kwa upande mwingine kiwanja champira wa migu maarufu pransiru kwa kasuri kitapokea mchezo katha baada ya mwaka mzima kikikarabatiwa mengi zaidi na mwenzetu jerome hakizimana. Timu ya wasichana Berkostar katika umpila wa kikapu basketball ndio imeibuka mshindi jumapili hii katika mashindano ya umpila wa kikapu inchini Burundi bada ya kuhichalaza timu ya Legazel katika mechi ya final kwa point amsini na tatu, ya arubaini na Na kwa upando wa vulana timu Newstar ndio imekuwa ya kwanza jumapili hii bada ya mechi ngumu baina yao na timu Jimkana. Meche nyewe ilimalizika kwa ushindi wa New Star iki izidi pwenti moja jimkana yani pwenti sabina sita dhidi ya sabina ya jimkana. Hadi hapo kulikuwa miaka mitano timu New Star kujinyakulia kombe la taifa mwaka ilfu Timu ya taifa ya wakubwa katika mpira wa miguu imesafiri ikierekea inchini gabo itakapo mnyana na timu ya taifa ya inchi hiyo jumapiri ijayo. Nimoja wapa mwamechi zinazo kutanisha timu za mataifa mbalimbali ya Afrika ili zipatikane timu zitakazo ingia katika mechi za finali za kombe la Afrika mwaka 2019 inchini Kamerun. Jumapiri hii timu inamba Murugamba imecheza mechi ya Kirafiki na timu ya taifa ya Etiopia. Mechi hiyo imechezewa mjini awasa inchini Humo na kumarizika kwa goli moja kwa moja kwa pandezote mbili. Goli la inamba murugamba lilipatikana kwa dakika ya msini na nane likiingizwa na Hussein Shaban. La Ethiopia kwa dakika msabini na kwa ajili ya mchezaji katanehe kedebe. Mashindano ya mpila wa migu kwa daraja la kwanza yatafika kwa siku yake ya ene katikati mwawiki hii. Juma ene hii. Flambeau de Centre itaipokea Olympic star uanjani jitega. Kwenye uanja wa mufalu meruagasore, Mesa Jebu Jumbura itaipokea Bumamuru, jitega musuongati itaipokea Rukinzo, jitega musongati itaipokea Rukinzo. Saakumiza jioni kwenye uanja wa mufalu meruagasore, timu ya Ridi Aridike, Sport for Africa, itaipokea Ngozi City. Na kwa habari hizo za michezo ambapo tunateremsha nanga katika taarifa Nishukuru ya habari, ni shukrani nyote wasikilizaji ambao kutega kikiarifa hii ya habari. Niashukuru pia fundi mitambo Dr. NeNdai Keza ambaye amenisaidia kwa upande wa fundi msomaji Jijini Mzimani unatakiye kila laheri kwa hili.